Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfely YouTube csatornájára. Legyünk minél hamarabb tízezren, és legyenek szívesek kövessék a Kejfely Facebook Facebook oldalátot, pedig legyünk 1200-an, hogy itt a szám mágiában elveszek a beszélgetés legelején. És ha van hozzá valamiféle képességük és kedvük, akkor támogassák a kétfős stábot a Patreonon keresztül. 2025 év folyamán utoljára ma... És aztán, amikor a youtube on megnézik, Csintalan Horn Fiala, és hát ebből sokat nem fognak hallani, de nagyon jól tudják, hogy mi itt az egyszeri eszközökkel élünk, úgyhogy egy kis hang kulisszának, és aztán folytatjuk. Köszönjük a milliárdot költ, hogy Lázár János négy milliárdot biztos, költ, a negyed Nem Ne, vissza megyek. Köszönjük, hogy köszönjük, a keresztény családodat kici. Agyogó, Kicsi. már, már Ennyi kávé, ennyi csak a Ennyi szomorú elárultad a gyerekeidet. A elárultad én. a családodat, és a saját fiad nem áll Magyarország kettő, A, szóba. Hogy a ma... saját fiad nem ál venne? Hogy, áll jön, veled hogy jön szóba. Jön ahhoz, három hogy én a gyerekeimről beszéljem. Neked véd meg a, gyere... a gyerekeket, kell tőled megvédeni. egy olyan otthon előtt, ahol három éves gyerekek vannak ott. Egyszer, másszor pedig, hát nem fogom most itten teljes terjedelmében felolvasni, de a csintalannak már mondtam kötelező irodalomként a ma reggelhez. Ez egy a Telexen ma, tehát december 5-én megjelent írás. Ez a hatalom logikájából a központosítás következik, de a választok inkább az egyéni szabadság ígéretére vágynak. Két szociológus írta ők, a cikszerzői Szabó Andrea választás, szociológus és Kovács Ibre, szociológus és András Kedvért ki is kapcsolom. És azért mondtam, és említettem ezt a kettőt, mert ahogy látom, szociológiai értelemben, tudományos értelemben, ahogy elsősorban a Gábor, de másosorban a Csintalan is közelít hozzá, és az a szempont, az emberi szempont, az érzelmi szempont, ami én vagyok, úgy tűnik, hogy most elég jelentős ollóban van, könnyen lehetséges, hogy mindig is jelentős ollóban van, vagy volt, de most különösen. Mármint a Fidesz. Nem. Egy társadalmi helyzet. Az egész ország megélése. És... E és megélése. Ugye ez tényleg, amit tegnap előtt láttunk, ugye ez mire minket néznek vagy hallgatnak, már még régebben volt, tényleg elég, hogy mondjam, az, az alja annak, amit közéletnek, politikának hívunk. Szerintem nálatok a kocsmában azért ilyen nincs. Tehát, azért, ez a, amit a gyerekekről mondja. A végén faszii... elröhögjük magunkat legfőképpen. Igen, Igen, de az, hogy azért ez, ez tényleg. A, a magyar politikában azért sok minden volt már, tehát azért az, elfelejtjük azt, hogy azért itt volt, ö, hogy a legnyilvánvaló náci beszéd. Egy kérdés menet közben, amit én most felvetettem, és amiről most beszélgettünk, ez fontos? Szerintem fontos, mert a. a, a Közéletileg fontos, amit a Szabó Andrék írnak, szerintem egyik legokosabb szociológus ma Magyarországon, csak majd idézted, és, nagyon, és, és szerencséjükre a, a intézetben van komoly aparátusuk arra, hogy komoly, kutás, mélyebb kutatásokat végezzenek, mint ezek a havi politikai valamik, amiket itt mi itt varázsolgatunk és vonnak le belőle teljesen fölösségesen következményeket. Érdemes odafigyelni rá, de én nem gondolom azt, hogy igaza lenne, hogy az egyéni szabadság Magyarországon fontosabb lenne, mint a... Jó, a, de visszatérve, amikor megszakítottam. Tehát. tehát én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt ez tényleg a, valaminek az ajamás és nagyon sok minden történt a magyar politikában, de én azt látom, hogy minden jel arra mutat, hogy a Fidesz nagy bajban van. És ezt ők is mérik. Tehát nem, nem az az érdekes, hogy most a közvénykutatásban éppen 3%-kal vezet a Tisza, és kettővel a Fidesz az ellenkezője, hanem az a helyzet, hogy valami a magyar társadalma megroppant. Tehát én úgy érzékelem a saját környezetemben, nagyon leegyszerűsítem most, mintha ilyen rendszerváltó hangulat Mit lenne. Mit nevezelte onnak, hogy megroppant? Hogy az a fajta hit, hogy tulajdonképpen Orbánék ezt az országot el tudják irányítani. Van, aki ezt szereti, van, aki ezt nem szereti, van, akinek ez jó, van, akinek ez kevéssé. De ez, egy ország, ez az ország egy működőképes, fejlődőképes, előre mutató ország, ez a közmegegyezés, ez ma már nincs. És ma már Az a, az a, egyrészt az a tény, hogy ez nincs. Egyszerűen kiderült, hogy a király mesztelen, az Orbáni világ egy lakhatatlan, élhetetlen világ, ami szinte minden fontos részében, ami az életünkben fontos részében nem produkál. Az egészségügyben, az oktatásban, a civil világban, az önkormányzatban. Ez egy folyamat, amely hirtelen láthatóvá vált, vagy ez egy csapásra történt? Ez egy folyamat, ami attól vált láthatóvá, hogy a gazdasági helyzet négy éve egyre rosszabb, tehát rosszabbul élünk. Ami azt jelenti, hogy ha a gazdasági helyzet jó lenne, akkor ez az egész nem lenne. Eltakaródna. Tehát nem, nem, lát, nem, nem lenne ennyire látható, mert volt, hogy az, egy, az én egyéni élethelyzetem javul, akkor eltekintek attól, uh -huh. hogy a környezetemben szinte semmi nem működik. Ha az én egyéni élethelyzetem, a kilátásaim, a, a prekoncepcióm arról, hogy mi lesz velem holnap, az most az, hogy rosszabb lesz nekem, mint tegnap volt, akkor ö, egész másképp látom ezt a világot, amiben élek, és én ezt azt érzékelem, hogy itt valami megroppant. Tehát az, ahogy a, a Fidesz oda nyúl csurkához. Miért teszi? Ugye, mert kell neki ez a 4-5 kell neki a mi hazánk szal... Mérik, látják, hogy ide kell hoznunk. Mi még, még, még a fenének kéne most a csurkából szentet csinálni ezzel az újskadácikból? Miért? Azért, mert kell a 4 Miért kell reaktiválni a, a Szájért? Miért? Azért, mert Orbánnak meg kell üzennie belül, hogy mindannyiatokra számítok, mindenki kell nekem, mindenkit a fedélzetre, és mindent megbocsájtok. Nézzétek majd meg, ki lesz a... Washingtoni nagykövet. Én nem csodálkoznék, hogy Novák Katalinnak hívnák a nagykövet. nagykövetet. Tehát a, a, a folyik a rehabilitáció azért, mert kelletek, mert hozzátok kell nyúl, és meg kell üzennem, hogy tartsatok össze. Miért van ez, hogy ez a szerencsétlen hülyét odaengedik ebbe az elképesztő szerepbe? amiben ő belekerült. Be, szerintem túljátszotta ezt a szerepénzetet. A mencer azért tudjuk, hogy ez egy, tehát nem először viselkedik elfogadhatatlanul ez a pacák. Miért, vagy miért lett ő a Fidesz kommunikációs igazgatója? Hát az is ugye nevetséges, hmm. egy ilyen pacsák, Miért? Azért, mert, mert más eszközökkel kell harcolni, nem megy már az, hogy a tömegkommunikációs eszközeinkkel, a korlátlan pénzügyi lehetőségeinkkel folyamatosan azt nyomjuk, hogy tulajdonképpen ez minden, minden rendben van, mert az embereknek az az alapi él élménye ma már, hogy semmi sincs rendben. Volnának kérdéseim, de Sándor. Hmm. Az a helyzet, hogy én egy kicsit súlyosabbnak ítélem meg a dolgot, Egyrészt nem megroppant, hanem szerintem rohad. Tehát a rohadás bűze és a szaga meg a ízéje. Ez nem mond egymásnak. Más. De kétségtelen más. más de kétségtel. Ez a rohadás. De az ember akár merem megy valahol. Ja, annyiban egy... mindenféleképpen, hogy a megroppanást az valahogy az ember összeeszkábálja a rohadás. Az... Igen, igen. Más. Emberi viszonylagos, stb. stb. stb. Ez egy dolog. Nekem régi mániám, hogy a Fides utcában van és ez a zsákutta kielőli az irányt. A Fidesznek, a Fidesznek, De ebben a gazda, mondom, gazdasági, szociális, elmondhat, hogy milyen válságban vagyunk, ráadásul a világ is olyan, amilyen. Semmi más útja, módja nincs, mint hatalomtechnikai, lopakodó, alkotmányos utját kell járnia. Azon kívül érdekében áll a teremtés és az, hogy radikalizálja a, a táborát. És a káoszra játszás annyira súlyos, én egy újabb vonal, sok vonal volt, amit a Fidesz már átlépet, és még sok lesz, amit átlép. Nehogy azt így, de már bárki, hogy a mencer csak úgy magától spontán oda ment bekokózva. Ugye, mert sokan azt mondják meg, ha úgy tetszik, bulvárosítják ezt a dolgot, egy túróst. Bekokózva az azt jelenti, hogy valami tudat. Hát itt ez, ez, hát nem tudom, hogyha követtel itt a, a, a diskurzuták körül, a dolog körül, ez hogy mondjam, ilyen szórakoztató ipari termékké vált, hogy hát a, az egyik be volt rúgva, a másik meg be volt kokózva. Na most ebből egy szó nem igaz, vagy ha véletlenül így is volt, -e, nem tudom, de a, a mencer... A mencer hónapok óta lépésről lépésre, tégláról, tégláról. tégláról téglára igyekszik ezt az embert, akinek megcsinálták valószínűleg a pszichológiai karakterét, hogy impulzív, hirtelen haragú, stb. stb. stb. stb. Meg kell próbálni lejáratni, és úgy bemutatni, mint kormányzó képtelen idegbeteg idiótát. Ezért oda küldték a mencer és arra számítottak, hogy a Magyar Péter pofán fogja vágni. Szándékosan, előre megfontolt szándékkal tervezték ki. Most ez in situ megbukott, mert Magyar Péter nagyon dicséretesen, meg is gratuláltam, állta a sarat. A performance többi részéről most nem akarok beszélni, mert mondjuk őse se volt ott hibátlan, mert én a hölgyeket biztos nem tudtam, szóval mindegy. Én másképp csináltam volna, de hát... De az az államtitkár jelenlétében mondta, hogy mi vagyunk ki ketten férfiak, én biztos megszólaltam volna, <gül> ja, hogy hát én hát, is it itt állok például. meg. Például. Szóval az a helyzet, hogy a teremtés az útja és módja, és ennek egész messzire elmentem, nekem ez az utolsó csepp volt a pohány. És a lopakodó állam mi volt? Uh, a... Pucs? Mi a Pucs? Igen. A pucs. Tehát én... én Dél-Korea? Tehát én most nagyon messzire mentem magamban, nekem ez az utolsó csap volt ez az akció, mert sok lesz még ilyen. Káoszteremtés, teremtésből két út van. Lehet, hogy van több, kettőt mindenképpen látok, ez az én feltételezésem. Az egyik az az, hogy ugye mindig úgy tekintettünk idáig az előrehozott választásokra, ha ebben egyébként megakadáljuk egy előrehozott előre választást, már akkor is jól tettem. Mindig úgy tekintettünk az előrehozott választásokra, hogy figyel, hogy és hogy néznek ki a közvéleménykutatások. Most egyrészt úgy néznek ki a közvéleménykutatások, ahogy kinéznek. Másrészt az, az ellenzék nincsen kész. Se Kovács Gergely, se Gyurcsány Ferenc, se Komjáti Imre, se Magyar Péter. Tehát lehet, hogy esetleg úgy kalkulálni, kis kezítsókolom, hogy... Csinálunk 25 egy választást, ezek még teljesen dezintegrált, dezorientáltak, strukturálisan, logisztikailag, szervezetileg, mit és itt vagyunk, mi kiemelkedünk a háborgó tengerből, mint egy biztos bázis. És akkor még hozzáteszem De hogy még növelni kéne a káoszt. Hát és fogják is, igen. És azt gondolom, hogy igen. Bonyolgábor, aztán majd. Nem, mert szóval egyrészt vitatkoznék veled, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ö... Ez, ez először technikailag, hogy az előrehozott választás szerintem a Fidesz biztos végét jelenteni. Tehát a magyar társadalom nincs hozzászokva az előrehozott választásokhoz. Az egy olyan, az a beismerése annak, hogy kormányzóképtelen vagyok, hogyha valaki magától azt mondja, tehát hogyha ennek nincsen semmi külső oka, de a Sándor azt mondja, hogy a pohandao, tehát azt de de fundo, mondja, hogy, ha rendeleti kormányzás de van, a világ. Vé... De, de mi o... mióta rendeleti kormányzás? De... Na jó, jó, jó, jó, de most, amikor meg ki fog derülni például, hogy Trump nem fog tudni békét teremteni, vagy itt permanens, véres háború lett mellett. Jó, de nem akarok itt leragadni, ez egy zárójel, csak hogy jó. szerintem az előrehozott választás a Fidesz számára egy oly mértékű kockázat, mert pont az az üzenete, hogy ah, tovább erősíti ezt a kormányzó képtelensége érzetet, hogy nem tudjátok Tehát a magyar társadalomban van egy ilyen igény. Hát nézzétek meg, hogy azért a 2008-9-ben hát abszolút indokkolt lett volna előrehozott választás, mégsem lett, mert egyszerűen nagyobb volt az igény arra, hogy töltse ki mindenki a mandátumát, mint az, hogy akkor most itt pedig egyébként mindenkinek jobban jobba tett volna az országnak is egyébként. a 2008-ban van egy előrehozott választás Magyarországon, akkor nincs két kétharmában. Elnézést, mi ez. a feltett kész annyira más szituáció. Nem, nem, nem, nem, én csak a példa, nem, én csak példaként mondom, de nem ez a... a ez, ez a technikai vitám veled, a tartalmi vitám, hogy egyrészt nem látom, hogy a Fidesz rossz helyzetben van, de nem látom, hogy a végét járná. Nagyon érdekes az a, az a fura, fura kettősség, amit éppen valahogy tegnap este táján gondoltam magamban, úgyhogy most először mondom el, hogy a, nem biztos, hogy igazam van, hogy miközben a világ az Orbáni irányba megy, tehát uh -huh. folyik ez a szélsőjobbra tolódás szinte minden. Rámtól kezdve, románokon keresztül, nézzük mi lesz most. Franciaországban, Francia Spanyolország, Hollandia, de hát sorolhatom tovább, mindenütt ez az ócska szélsőséges populizmus. Ha nem is hatalomra kerül, de közelébe kerül a hatalomnak, erősödik és szerintem egy idő után hatalomra is fog kerülni. Én nem csodálkoznék azon se, hogyha egy év múlva, másfél év múlva a néppárt azt gondolná, hogy neki tulajdonképpen az Európai Unióban kényelmesebb ezzel a sok szélsőjobbos társasággal együttműködni, mint a kezelhetetlen liberálisokkal, zöldekkel, szocialistákkal, akik ugye egész más világban gondolkodnak, mint ők, ha mondjuk a CDU-CSU meg akar maradni, és ehhez partner kell neki, tehát a világ abba az irányba megy, amit Orbán mindig is kíván. De, de Magyarország nem ebbe az irányba. Tehát mintha először egy olyan fura, mintha ezzel mi ez túl lennék. Nem, ez azért nagyon érdekes, hiszen egyébként ugye kikísérletezte ezt az egészet az Orbán, de mire eljönne az ideje, az ország Igen, leválik min, róla. Min, min, mintha valami már. Tehát érted, hogy mi túl lennénk ezeket Tehát a magyar társadalom, mintha túl lendült volna ezen a dolgon. És, tehát, ha, Egyébként érdekes elnézést, ha mondhatok egy annak le, né, persze, nem anekdótát. Soha nem mondtam el nyilvánosan, de azt gondoltam elmondom, mert az összeeskés elméletek, mert hogy, ugye azt mondod, hogy ezt a rendszert oda küldték előre, megtervezetten. Szerintem is így van bár továbbra, és állítom, hogy túl a szerepét. Tehát ugye az mindig van, hogy a, egy ilyen erőteljes autokrata rendszerben minél alacsonyabb szintre megyünk, annál inkább késztetésre ez az é, érintett, hogy ő, hogy ő bebizonyítsa a főnöknek, hogy ő jól csinálja. Persze. És ez aztán olyan teremt, ami, ami kezeltetlen akár a főnöknek is. Mert azt gondolom, hogy ha egyszer odamenete, ez tulajdonképpen egy logikus lépés volt, ez ezt csinálta volna sokkal jobban. Tehát csinálta volna úgy, hogy ő ebből győztesse Oda megy elegánsan, azt mondja, hogy jó napot kívánok, ön is itt van, mi is itt vagyunk, én a kormányzó pártot képviselem. Szerintem ő nem mond igazat ebben, meg ebben, meg ebben. Köszönöm szépen, viszontlátásra. De ez biztos, hogy nem segít rajtuk. Tehát bármit gondolnak is erről, ez azoknak a bizonytalanoknak, akik ezt a választást el dönteni, nem segít. De Történt, csak Igen. úgy az összeeskés. Emlékszem annak idején a 2006-os kampányban, az utolsó napokban, amikor már semmi ötletünk nem volt, és biztosak voltunk, hogy megbukunk, akkor ültünk az én irodámban a, a kampánystáb, de nem mondom meg, hogy kicsodák a legjobbak, mert nem akarom őket belekeverni ebbe, uh -huh. ma is különböző területeken a legjobbak, akkor még fiatal emberek, és hülyéskedtünk azon hajnal, minden hajnalban összejöttünk, hogy na mit találjunk, hogy mit lehet még, hogyan lehet bekerülni még a médiába hogyha lehet, hogy a káoszt okozni, ahogy mondod, hogy figyelem terelődjön erre a szerencsétlen pártra, amire nincs figyelem, mert egyik oldalon ott a óriási Fidesz, rosszabbul élünk mint négy évig, ott van a másik oldalon éppen éppen jólétet ígérő Gyurcsány és társaság, az MSZP. Ja, jó, most már megnyugodtam. Mert azon gondolkodtam, hogy összeleg van fejem, hogy ki kell együtt, de ezek szerint azzal, akire gondolok, nem, azzal nem. nem. Nem, nem, nem, nem. Jól van. Nem, nagyon helyes jó, akkor, oké, akkor az, hogy Találjunk ki valamit, hogy hogyan lehet megoldani, hogy rólunk is legyen szó, szóval, és azt találtuk ki, természetesen csak viccből, hogy a hogy akkor volt ez az internetes, hogy, mert ugye az egyetlen igazi pozitív, ami hozzánk kötődött, hogy, hogy ez a, az internet hálózatfejlesztés, igen, igen. ugye ezek voltak a, ma is egyébként ki van az ország lekülönböző részein ez a, már senki nem tud, hogy miért ez a, a, a, a, a internet pont, ugye, mert igen, hogy igen. országosan volt egy nagy fejlesztés. És hogy akkor azt ki, hogy a Kovács Kálmán, aki az informatikai miniszterünk volt, az lopozzon be egy református lelkészhez éjszaka, akit tiltakozik az internetbe vezetése ellen, mert azt gondolja, hogy ez ördögi dolog, és ezt neki kell tiltani. És az utolsó lehetével mert a lelkész a legvégsőkig elmegy, hogy megakadályozza azt, hogy itt az ördögi történet, még bedugja az internetet a konnektorba, és áldozatává válik. És akkor én fölítom a hogy hajlandó egy ilyen szerepet. az, hogy sok mindent elnézést minden szereplőtől, sok mindent elbír az elképzelés, de szerint ez egy nagyon tudatos provokáció, de nem akarták, hogy idáig Akkor én is megszólalok, és szerintem mind a kettőtöknek igazából én a Sándorhoz a történet miatt állok közelebb. És hát meg kell, hogy nyilvánuljak, ezt a belső hangom így diktálja. Én nem is olyan nagyon rövid ideig, kifejezetten jó viszonyba kerültem a Majd Majdnem barátság volt. Én a barátság szóval óvatal bánok. Azt már nem könnyen mondom, ezáltal néha meg is értek embereket, akik úgy gondolják, hogy barátok vagyunk. Egy majdnem baráti helyzet. De Ez akkor történt, amikor a sziártó kidobta az akuját. És ezt kikukázták, és hát arról volt szó, hogy ezt talán nem kellett volna oda kidobni, vagy elajándékozni kellett volna, vagy szétszaggatni, vagy elégetni, de hogy ez az urizálásnak egy olyan módja, amit az akkori magyar társadalom még, vagy már nem tolerált, az egy más világ volt. És erről szó volt az interaktív, akkor még rádiómisor Kejfély Jancsiban, elég és engem fölhívott a is és megkérdezte, hogy mi a véleményem erről, mert hallgat engem, és találkoztunk a külügyminisztériumban és találkozó találkozót követett. Magánéletileg is beavatott az életében. természetesen nem fogom kiszolgáltatni. Egy nagyon helyes fiú volt, hihetetlenül jó humora volt, rendszeresen találkoztunk a csalogató étteremben, mert ahhoz közel volt az én barátnőm lakásához, ő akkor még zuglóban lakott, akkori pincérekkel egy kifejezetten jó társaságot alkottunk, a Képhely néhány ilyen kapcsolatot köszönhetek. Én kifejezetten élveztem, a barátnőmmel jelen voltunk a házasságkötésén is, és egy sor olyan élmény fűz hozzá, amit én soha nem fogok elfelejteni. És természetesen tanulja voltam annak, ahogy egyébként már akkor, amikor ugye felvetődött a képviselősége, eh, ahogy ő változott. A csalogató étteremben volt egy esténk, ahol négyen voltunk, eh, akkor már vele volt a felesége, én a barátnőmmel, és a szomszéd asztalnál. Valaki megjegyzést tett a Tamásra, mint egy kihallgatva bennünket, megismerve a Tamást. És ott egy olyan párbeszéd alakult ki a két asztal között, ami nagyban hasonlított ehhez a mostani szituációhoz, amit ugye mi hárman eléggé dömbelten éltünk át. Mindenki másokból. A felesége, Bea ezért, Krista azért, én pedig Amazért. Ez egy... Relatíve hosszabb összecsapás volt a két asztal között, anélkül, hogy bármelyik fél felállt volna, és döntetlenül ért véget a szónak abban az értelmében, hogy egyszer csak abban maradt. A mi beszélgetésünk ott az asztalnál már nem nagyon tudott folytatódni. Természetszerűleg, mert hát visszatérni oda, ami előtte volt, már nem lehetett. Bizonyos szempontból a pénteknek volt betudható, mondván, hogy péntekre az emberek elfáradnak. Onnantól egy folyamatos távolodás állt be közöttünk. Én még próbáltam valamilyen módon vele szót érteni, elmondani a gondolataimat azzal kapcsolatban, ahogy én viselkedik, de arra már nem nagyon volt füle. Két epilógus lesz. Az egyik hogy van egy kejféjancsi hallgatók valamilyen társasága, amelyik elvileg az én műsoromra épül, de valójában egy kommentelői közösség, amely rajtam élősködik, és az én gondolataimtól szinte függetlenül alkotnak véleményt, és ők a mostani menszer kapcsán ugye rólam azért húzták le a keresztvizet, hogy én három vagy négy évvel ezelőtt, de lehet, hogy csak kettő, még a 168 órában milyen beszélgetést folytattam vele, hogy nekem hogy lehettek ilyen barátaim, pedig amit én itt most elmeséltem nekem, és itt kapcsolódom a Sándorhoz, én a menszerrel való kapcsolatomat soha nem fogom megtagadni. Tehát itt nem arról van szó, hogy én a mai menszerrel egyetértek, hanem azt mondom, hogy az a kapcsolat akkor egy nagyon klasz kapcsolat volt oda-vissza, ő sokat köszönhetett nekem, én sokat köszönhettem neki, nem politikai értelemben, anyagi viszony nem, kapcsolat nem volt közöttünk, sokszor találkoztunk, jókat beszéltünk és jókat nevettünk. Ez a társaság pedig számon kéri rajtam, hogy nekem hogy lehettek ilyen ismerőseim, már pedig én a menyszerről, ma nagyon rossz baj bajok, elejét, hogy most is írtam neki, hogy nem reagált rá. De hogy én megtagadjam őt, arra soha a büdös életbe nem leszek hajlandó. Jó, hát is van. És még egy dolog, amit szeretnék elmesélni, de nem felismerhető értelemben, lásd kampányesemény, és most nagyon óvatosan kell fogalmaznom, a mi régi társaságunkból tegnap este éjjel, egy hozzám különösebben nem közel álló, de az én ismerettségemhez való, mikor mégis szorosabban kapcsolódó személy írt rám, Miközben ő egy kifejezetten Fidesz párti, hogy ő mennyire nem érti a Tamást, és mennyire nem tetszik neki, amit csinál, és kíváncsi az én véleményemre, amire elküldtem neki azt, amit a Facebookon mondtam, amit megköszönt, és ami azért volt hihetetlen érdekes, mert abból a közegből, ahonnan ő írt, ilyen üzenetet még soha nem kaptam. És ez nem megroppanás, ez egyszerre megroppanás, csak az a furcsa, hogy, a, hogy ez az, amikor valakinek kinyitják a hasát, és azt mondják, hogy... és visszavarja. Mo -mo Mondja csak, mert nem akarom... én csak annyit akartam mondani, hogy az embert hosszú élete vált, amik során sok-sok ilyen dráma éri. Ilyen semmiért érthető voltak. Hm? Érthető voltak. Hogy az istenben? Hát nekem is van millió ilyen ö, barátságom. Hát most figyelj, ide én gondol arra készültem, most csak hogy ilyen extrémet mondjak, hogy egyszer csak előáll a helyzet, mondjuk még 2017. januárjában se készültem arra, hogy én mondjuk például a, a Simicska Lajossal 2017. novemberében a ratt kurva életben többet szóban nem állok. És ez nem arról szólt, ö, a kvalitásait, a, a, a, a, az eredményeit, a motivumait, egy csomó mindent értettem, értek és szerettem, és becsültem. De, de, de hát leszarom, hogy mit mond a kedves közvélemény, őszintén szólva. Mint ahogy úgy így voltam, vagy az inverse is -e, igaz, én, én Gyurcsány Ferenc életemben, hát most már hosszú életem, életemben kétszer találkoztam, de <hállt> egyszer a Box utcában egy ajtó bejárul, nem, mert nem úhajtottam vele, Tudtam, hogy kártékony, tudtam, hogy eltemeti a baloldat, tudtam, hogy kinyír mindenkit maga körül, aki egyébként valamilyen módon, és a többi, azon kívül meg, azon kívül meg, mi a Jóisten haragja, a, a, intézményesen a nagyvilág előtt lejáratták a kedvenc miniszterelnökemet. De ettől még most például a negyedik kerületben arra buzdítom az összes ellenzéki pártot, hogy azután, a botrány után, amit a kúria most elkövetett a Vargyú Lászlóval kapcsolatban, nagy politikai gesztus lenne az ellenzéki közvélemény számára, is reménykeltő, ha ezek képesek lennének annyira összeállni, hogy a kúria által törvénytelenül alkotmányellenesen a demokrácia elleni támadás keretében, jegyében a kúria részt vesz a magyar jogáron felszámolásában, oda kéne állni a mi az Isten haragja a, a Vargyú Laci mellé, és ettől még nem vagyok szerelmes a gyógycsányba. Visszatérve a... egy másik elejéig a történethez. Ami az akut illeti, ott még lehetett vele beszélni. Nem azt jelenti, hogy az akut másféleképpen kezelte volna a hiszen azt ő kidobtatott, azt onnan visszamenni nem lehetett. És egy ideig én még tudtam vele beszélni. Én nem azért beszélgettem vele, mert párt megbizatásom volt, hanem mert kíváncsi volt a véleményemre. A csalogató étterem az már egy töréspont volt, és amikor a képviselőség bekövetkezett, akkor látható módon talált magának egy másik mágnest, amely mágnes már az én vele való kapcsolatomat nem birtelezi, ebben a formában nem fogalmazódott meg. Született egy gyereke, is ő is e, nyilvánvalóan e, csökkentette a szabadidejét, e, én ezt egy drámának éltem meg, és azt, amit láttam ott Pécset, hát ott egy teljes, teljes döbbenettel néztem, hozzátéve, hogy az az ember, aki oda megy már nem tudom melyik és azt mondja, hogy ezt normálisan kéne tisztázni, um, tehát, hogy, ezt, hogy ott, ott annak, annak fülés szemtonúi voltak emberek, akik sokkal hosszabb ideig tűrték ezt, mint amennyi ideig egyébként ezt tűrni kellett volna. Tehát, amikor te azt mondtad e, a gyurcsáira, hogy miért állt föl, e, és miért hagyta abba a beszédét, amikor a kövér rászólt, itt az emberek nem vették át azt a kezdeményező szerepet, amit egyébként nekik ebben a szituációban meg kellett volna tenniük. Ó, mert nem sülettek ne? még olyan Jó, desz, vagy, nem... Vagy... De már csúnyatta konyát. De vajon te, de te úgy van egy vita köztünk, hogy ami egy érdekes szerintem, érdekes hogy a rohadta rendszer vagy recsegropog, ugye ez nem én szerintem és jók jó, jó. ezek a példák, amit mondasz, ugye a a történet szerintem nekem is van egy csomó ilyen, Tehát a, a a saját magamit, tehát a hatalom borzasztóan tudja az ember jellemét rombolni. Olyan. Ráadásul egy rossz minőségű hatalom, az még, még, rosszabb, még, rosszabb, még jobban tudja ezt rombolni. Tehát sajnálatos módon ez a hogy én, én, én is látok magam körül, láttam annak idején is nagyon tisztességes embereket ö, ö, elromlani ettől a hatalom közelségtől. Magam, én én 2008-ban elhatároztam, amikor még nem volt arról szó, hogy ennek mindenek vége, hogy én mindenképpen kiszállok, mert úgy éreztem magamon, hogy elkezd tönkretenni az a helyzet, amiben vagyok. Pedig hát nem voltam olyan, hát olyan fontos ember, azért voltam talán, mint Bence most, de, de nem voltam nagyon-nagyon fontos ember. Éreztem magam, hogy már képten vagyok odafigyelni a barátaimra, már nincs bennem kontroll. Azon, én éjjel-nappal értetek, dolgozom és nem hiszitek el, hát menjetek a fenébe. Hát hogy gondoljátok, ki Ti Azt mondjátok, hogy hülyeséget csinálok, eljetek a jó édesen. Szóval, hogy nem véletlen az, hogy jól működő demokráciákban, nem mindegyik ilyen, van ez a, a maximum két ciklus, mm -hmm. mert ez egy, ez egy önvédelmi reakció, hogy ne lehessen nyolc évnél tovább ezt csinálni. Én ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak látom, és hogyan a rendszerhiba az, amikor valakik ezt nagyon sokát csinálják, akkor egyszerűen most persze, akinek jobba tartás az kevésbé romlik el ebben, vagy kiszáll. Tehát vannak, különböző reakciók vannak el, de ez borzasztóan el, tönkre tudja tenni az embert. Hát ott van, mondjuk, ez a rendszer szélsőséges, de ott van a, ezt a Gulyás kifejten okos, értelmes, nyit, nyitott ö, fickóra ne is, is vertemegy. El. Egészen elképesztő az ő történet. És ugye, ha di lett belőle. Tehát nem látok egy őszinte gondolatot. Tehát, hogy, hogy valaki azt tudja mondani, hogy a 60 év fölötti akadémikus, hát tényleg, hol élünk? Hát most nem megkérdezném attól, látottam a 60 már év fölötti akadémikust, mert én már láttam egyébként részegen is, de, és, de, de önmagában de teljesen, de nem jelent semmit. Tehát, hogy, hogy bele simul egy rendszerbe, hát, vagy fasiszta és kommunista államokban is lehetne. Izé igen, de, de, de, hát, de hát nézzük meg a Rogánt, aki, aki, szint, aki szintén egy kifejten tehetséges fiatal emberként, ö, ö, ö, én nekem ö, ő volt a bizottsági elnök, én is a gazdasági valóságban de, de azért az egész... elején én egész, ugyanezek az közé tartoztam, én is találkoztam nele. Nem, nem Nem, nem, azért az ötödik kerületben egy kifejezetten jó időszak volt, egy komoly fejlesztés. Nem, nem akarom ezeket, de, de, de, de nem erre akartam, hogy miért nem rohad a rendszer, hanem reggyság ropog. Azért, mert egyrészt a rendszernek van egy stabil bázisa. Azért ne felejtsétek el, és ez a történet azért a tudatosság elemében erről szól, a saját bázisról, hogy van két millió elkötelezett fideszes szavazó, akik nem is fideszes, hanem Orbán szavazók, akik hisznek a főnökben, akiknek kell ez az üzenet, erre ő rájuk gondolnak, mert szerint akkor tegnap kiáll a sajtó elé, és magyarázza a bizonyítványát, hogy itt tulajdonképpen mi történt, és hozzák el az elő azokat, hogy hát jól csinálta Tamás, így kell lesz, végre valaki megmutatta, az nekik szól. Tehát van egy stabil mag, van egy törzsközönség, aminek a kiterjedése ad abszurdum, elég egy választás megnyerésére. De egy baj van, egy baj van, hogy nem tudom, azt látta, de én megnéztem, tegnap kecskenéten volt, és a ketchup. Leadta élőbe az egész sajtótáikot. Nekem ennyi türelmem azért ezekhez nincs, igen. No, de de ez ez nem kell, nem nekem nem kell megnézni. Ja. Azért vagyunk. Ez herceli, nem, nem egyszerűen egy szimpla provokáció volt, amit túljátszott különben. Hetszeli a közönséget. Tehát olyan, olyan oda ment, Nemzeti konzultáció. Én őszintén mondom, mert még azért van bennem Na, évítás, én tegnap előtte, eh, ahogy vége volt a bulinak, akkor eh, kommentálta azt a dolgot, és mondom, bár csak ilyen pöté reményt fűzök hozzá, eh, eh, talán még adok arra esélyt, hogy Orbán Viktornak van valami minimális emberi eh, izé benne, hogy másnap reggel, vagy ma délután, hogy a mencer hazamegy, már ott lesz a szokásos uh -huh. kis dobozkába a cucca, és uh -huh. nem be uh -huh. se a minisztérium uh -huh. épületébe. Előző nap mondtam, ez vízválasztó számomra. Na, megjelent Kecskeméten, folyt a heccelés dől a heccelnek hetzel, Tehát én fontos dolognak tartom, De mi illetve volt kevés? a tartom Csangon, Mi fel. volt Kecskeméten? Hát elmondta, hát hetszelt a közönséget, megismételte, lemegyek a mocsárba, megvédem a közönségemet mindenkinek ezt ajánlom, összetartunk, izé, kutyafüle, aljas támadások, és a további karakter amiben az is benne van különben, hogy a, a, a, a Magyar Péter valahogy fölkeveredett, ugye az uniós parlamenti vita kapcsán, mondjuk úgy mond az Orbán szintjére, és ott ez a gesztus emlékeztek rá, de le akarják húzni a sárba, tehát két szempont van. Én azt gondolom, hogy igenis eszkalálni akarják, a szükséges mértékig hát érzik, és mindig in situ dönti el a helyzet. Persze, hogy hol van a következő olyan lépés, ahol az erőszakot fokozni kell. Igen, és ide tartozónak vélem, a, tényleg szerintem szimbolikus volt ez a két dolog, a kúria meg a mentrel. Igen, de egy két dolgot szeretnék elmondani, nem fogom elfelejteni. Az egyik az, hogy könnyen lehetséges, hogy ma az Orbán kormánynak a támogatói jobb állapotban vannak, mint az Orbán kormány. És ettől még a Sándornak igaza lehet, hogy az Orbán-féle nervezetés, az rohadt. De maga a lakosság az ugyanilyen módon a legfeljebb kognitív diszonanciával szenved, és a kettő közötti minőségi különbséget az zongorázni lehet. Drága barátom, ezért mesélt el a Gábor, hogy ez nem olyan csoda az, hogy megy tovább a jobbra. Nyilván úgy van, ahogy te mondod, de azért integrálja a nyilasokat, mert... Itt vannak ilyenek, A, a másik dolog, kérdeni. amihez nem értek, és nem is akarok érteni, mert nem a foglalkozásom, de éppen az előbb említett tanulmányban, amiről a beszélgetésünk elején szó volt, és ez ugye adresszában van elsősorban a Sándornak. Ugye az van benne, hogy maga a TISZA pártnak a követői és Magyar Péter között, közel sincsen akkora korreláció, mint amit mi feltételezünk, és valójában a Magyar Péter viselkedése ezért, illetve a Magyar Péter támadása ezért nem vált ki a Tiszapárt párt e, szimpatizásai közül e, vagy, e, olyan hatás, mint amit egyébként a Fidesz feltételez, mert ők sokkal inkább az Orbán kormányt akarják eltakarítani. Semmint, el. hogy a Magyar Péter é. személyét látnák szentnek, ennek következtében mindaz, amit a Magyar Péter ellen elkövetnek, az a Tisza pártra nézve nem bír relevanciával. Na most erre voltak kutatások, ugye ez nekem eszembe se jutott, ez egyebek ebben a tanulmányban jelenik meg, és én csak nézek, mint a moziban, és eszembe jut a román elnökválasztás, hogy egyszer csak lesz egy olyan pillanat, amikor technológiailag le fogják győzni mindazt, ami én gondolok a világról, mert van valami olyan, van valami olyan mesterségbeli tudásuk, ami fölében nő annak, mint amit én a világról gondolok. De azért, azért értem ezt a hergelést meg minden, de azért azt se felejtsük el, hogy itt vagyunk télvíz idején, egy egyébként nyugodt, békés, befelé forduló ö, ö, magánszférájában élő országban, mert azért Magyarország ilyen, tehát ez ebben az értelemben akár Romániától is nagyon különbözünk. Ö, ö, ö, ho, és azért ebben a télvíz ez a Magyar Péter nevű ezreket visz ki az utcára, no. olyan tömegeket, akiket én a, a rendszerváltás óta nem láttam ilyen időben, ilyen helyzetben az utcán. És azért ebben én vitatkoznék a Szabóékkal, hogy ebben semmi szerepe nincs a Magyar Péter személyiségének. De nem, Ö, nem, nem erről volt szó, hanem hogy nem e olyan jellegű. Abban igazuk van, de azért ehhez kell egy olyan típusú figura, akiről el lehet hinni, és ez nem az ő személyes tehetsége, hanem bizonyos értelem az életútja. Igen. Az, az teszi őt sikeressé a sajátjai között, a magyar fánklub, ami ugyanúgy, mint az Orbán fanklub, van egy magyar fánklub, csak az Orbán fanklub az meg van győzve. Tehát az, azok elhiszik, amit az, azok az Orbán virtuális világának a részeseit. A magyar fanklub arról van meggyőzve, hogy végét, véget kell venni az Orbán világának, és ez az ember, Azért, mert belülről jött. Azért, mert ismeri ezeket. Azért, mert az ő nyelvükön tud beszélni. Azért, mert azt tudja mondani, hogy mi együtt minisztráltunk. Hát nem tudom, figyeltétek-e attól, hogy ezek fontos elemek voltak Ingen, a, ebben a történetben, hogy nem a Mercerrel beszél, hanem az államtitkárral, akit ő személyesen ismerett. a Mercerrel nehéz is volt. Ö, ö, ö, a, ugye, a, nem nem világos, hogy ezt kinek mondja, hogy mi együtt <suk> minisztráltunk, de hogy a, ő... Ő neki személyes ismerőse. Ő, igen. A, a, az az államtitkár, aki felel a Fülöp Attila, felel ez felelezik az egész, mert ő ennek a rendszernek a része. Ismeri ezt a rendszer? belülről elhiszem neki, miközben az ellenzéki politikusoknak egyiknek se hiszem el. Magyarul, hogyha lenne egy dramaturg, aki ezt az egészet megírta volna, arra azt mondanátok, hogy azért ez egy elég tehetséges. Igen, ez rendben van, így van. Azt gondolom, hogy ez Jó, én, van. De itt azért. Egy dolgot uh, hagyj tegyek hozzá, bár most én nem szívesen megyek, meg nem is nagyon érdekel most, hogy megfejtsem annak a lélektanárt, hogy most mitől hisznek Magyar Péternek. Mitől. De ezért foglalkoztak. Nekem az bőven elég, hogy uh, az előválasztással 900 ezer embert átvert az ellenzék most idézőjelben azon kívül meg azoknak a hívó szavaknak egy jelentős részét, és ezt most nem negatíven mondom, és nem abból a megközelítésből, hogy ez Magyar Péter nem mondott semmi újat az ég a világon. ugyanazt mondja, mint a régebbi ellenzék, hanem azért ahhoz, hogy ide eljussunk, és mondjuk így legyen fogékony a jó nép, és összehozta a sors ezt a helyzetet, azért annak, hogy mondjam, az is a bázis a és ezt most abszolút pozitívan fogom mondani, az a rettelentes mennyiségű, szorgos munka, amit a legyalázott ellenzék az elmúlt években produkál. Na most nem ezért csak a tisztánlátás kezdve, meg azért, mert itt vagyok, és elmondom, az kész. De én nem vitatkoztam be, Jó, jó, jó. No, szóval ellenben az... az, az, az engem... hát ezzel nem jutnak persze. Annyi, annyi, annyiban én vitatkoznék veled, hogy igen, a Fidesz kritikája az nem magyar által állt össze. Ennek a világnak a, a igen. A negatív összképét azt megépítette az elmúlt tizenegy-néhány évben. A, a megépítették azok a szereplők, különböző módon járultak el hozzá. Hadházitól, Gyurcsányon keresztül, aki inkább azért ártott ebben magunk között szóval. Hát ez minden ö, van. De... Karácsony, Gergeik, ez kétségtelen. És az is igaz, hogy azokat a paneleket használja ez a pacák, amit ezek felépítettek. Ugyanakkor a sikertelenségük alapvető oka szerintem az, hogy nem tudtak megfelelni annak az ellenzéki elvárásnak, hogy ők reál, reális esé esélyt mutatnak Igen. a megbuktatásra. Nem tudtak ennek... Amikor érteni. mutatták, akkor meg is volt az esély. Igen, az, az egy pillanat volt, amit Jó, mutatták. Jó, hát pillanat, az el is pillanat volt, amit mutatták, és rögtön el is mutatták, mert nem őszintén mutatták ezt. Ez a magyarról elhiszem, hogy ő tényleg le akarja győzni. Azon, azon a társaságon azt láttam 2021 novemberében már, hogy azon gondolkodnak, hogy hogy fogják megmagyarázni, hogy nem ők tehetnek a bukásra. Hát a... Azok ugye, az ellenzéki szavazóban ez körülbelül akkora kiterjedésű, mint a Fidesz szavazó tábor. Tehát ugyanúgy körülbelül két millió emberről beszélünk. Igen. Akik nem Orbánban gondolkodnak, akiket elemében sért az, ami történik. Ez egy másik nagy Akik személyesen is akár Jó, sem, De várjál, hagyd fejezem ennek az ellenzéki szavazonak az volt az igénye, hogy fogjatok össze, Így és van. győzzétek le őket. És ez a pacák azt találta ki, szerintem ez egy politikai tehetség, bármit mert... is mondhatunk, hogy úgy lehet ezt az igényt kielégíteni, hogy fogjatok össze, hogy félre a többieket. Uh -huh. Hogy nem azt mondom, hogy összefogok söprömöt, a, a többi pártot, a többi el, hogy föléjük lépek. Hogy az, úgy adom a, meg azt az igényt, hogy együttműködünk, a siker lehetőségét, hogy azt mondom, hogy ti nem vagytok. De konzekvensen? Hát konzekvensen ezt mondja. De konzekvensen is teszi? Hát igen. Nem áll szóba se. Hát Oké, okay, rendben, van, de ha például nézem a Kisambrus vitézi Dávid helyzetet, tehát azért de. én csak azt érzékelem, hogy a NER nagyobb mértékben és több embert bántott meg, mint amilyen mértékben a Magyar Péter bántott meg és tettünkre embereket, és a Magyar Péterbe vetett bizalom abból adóban, hogy még nem volt hatalman, ugye óriási szemben a NER-rel. De egyébként két torpedó rombolót látok, Jó. nem pedig azt látom, hogy egy galambot olajfával a hát csőrében, hát. és amikor az iránt érdeklődöm, hogy nincs -e valaki halára azáltal, hogy a, a múlt emberének nevezik, akkor azért előfordulnak olyan szituációk, amikor valaki egyébként mikrofon előtt és mikrofon mögött nem pontosan ugyanazt mondja, lehet légyen az bárki, mert hogy egyébként mindenki emberből van, és a saját dolgát fontosnak tartja, ugyanakkor e, kifelé nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a sértett ember benyomását keltse. Ebben a műfajban tilos megsértődni, aki tilos ad a igen, igen, ezt jól, jól mondjátok, én, én megsértődöm, aztán kibékülök, aztán megint megsértődöm. Én nem tudom, nem, nem, nem, tehát meg hát azt is látom, amiről a Sándor beszél. Hát, hogy a rohadás az ennek következtében áll be, mert Gábor, gerincet törni csak egyszer lehet. Rohadni, azt kurva hosszú ideig Egyébként én változaton azt mondom, nincs köztünk vita. Én a rohadást a társadalom egészére, tehát a politikával ne. együtt... De jó, jó, jó, ezt most tegyük De egy pillanat. Nem, nem, nem, nem átad, csak azért mondom, hogy ha úgy ér, én elfogadom a rohadást, akkor, ha abból állapodunk meg, hogy ez a rohadás azt jelenti, hogy ez a magyar társadalom, ami 90-ben elindult, egy 88-ban elindult egy olyan úton, hogy ez egy polgári világ lesz, ahol az önrendelkezés a saját magam, a civil világom, a, a, a, a, a kisközösségem, a, az önértékem, a, a, a magunk közösen vállalt értékek a fontosak, hogy erről az útról leléptünk, és ez egy rohadási folyamat. És ezt a Fidesznek köszönhetjük, ezt a rohadtát. És ezt egyre többen felismerhetik, ebben egyetértek. Én csak azt nem gondolom, hogy a Fidesz olyan rossz állapotban lenne, hogy ez már egy ilyen rohadó, tehát egy, ami visszatér. Nem, nem, értek. én ezzel ami... egyetértek. van én azért, azért mondom, hogy ez nem egy rohadó rendszer, mert szerintem egyáltalán nem dőlt el, hogy 2026-ban mi lesz. Jó, mondom, én nem a rendszer. Hát, hát ott a... A nyerhet Igen. még a Fidesz. Igen, Igen egy rohadó rendszer is nyerhet. Hát egy jó, hát persze a Kádár rendszer is évtizedekig tudott, tudta föntartani Hát amikor elkezdett rohadni a 80-as években, akkor már lehet de jó, de azért a... jó, de nem menjünk el odáig, el, hogy egy dolgot hagyj mondjak. Meg, hogy tehát én amikor a, tehát a mániákusan káoszozok a Fidesz -tépen az az elemény hogy egyelőre ő az egyedül, amelyik strukturálisan, Igen. szerkezetileg logisztikai, Szavazóbázissal e, tartani tudja esetleg a versenyt. A másik oldal e, még abszolút összeszedetlen, és ez, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy azért jó ez így, meg örülünk, meg repetezik a fal, és a, a tisza, meg árad, meg minden füle. Na most azért egy dolgot szeretnék hozzátenni. Ugye Gábor, neked nem mondok semmi újat, az égött a világon. A János ugye nem volt pártak valószínűleg sose. Nem. Szóval azért az, hogy is mondjam, el fog jönni az a pillanat. És még ha 2026-ban jön el, és, és nem kárálni akarok, hanem biztatni. De mondjuk különösképpen 2025-ben mondjuk, mondjuk egy előrehozott választásnál, de 26-os választásnál is. Hát Gábor kell állítani egyéni választókörzeti képviselőket is. Mondjuk, ha 26-ban lesz a választás, nem lehet ezt a folyamatot úgy végigcsinálni, hogy totális szilencium van. Öcsém, a szilencium van a Tiszapárban, hagyj fejezzem be. Fejezt aztán... Akkora szilencium van a Tiszapárban, amilyet én 1982-ben a kis központi bizottságában nem éltem át, mint fizetett alkalmazott. Hát itt olyan mértékű kus van, és hát ezek, most folytassam? Hát erről, erről egyikünknek sincs élménye, tehát erről nem tud beszámolni, de, de... De miért nem tudod? Hát látod, de, de, de hogy nem, nem voltam ott 92 Ja, hogy a 82-ben nem voltam ja, Na, tanítom. ezért mesélem el neked. Na, köszönöm. Tehát a... a, a... Egy rohadó pártállami iskolába. Folyat. Egy rohadó pártállami iskolába is, hogy o a... Nem mondod. Tényleg. Első István? Igen. Tudom. Tehát a, szerintem igazad van, én is az egyik legnagyobb kihívásnak azt látom, hogy mi lesz ezzel a, a század jelöltel. Igen. Ez egy abszolút probléma, de ha kicsit Utazzunk a törtében, mondjuk 90 be Ki a fene tudta azokról a jelöltekről, akiket ott az ellenzék elindított, mondjuk a saját pártomban, az sds ben végignézem, hogy kik voltak mondjuk az a 11 néhány ellenzéki vezetők közül, hogy ki a fene indult, ö, ö, ö, mit, most nem akarok. De a nem csak de, de azért mondom, a hogy az szerintem... Az ezt a mesét tör... már rég de elmondtam, de az ezer ször de elmondtam. De, de, én én de az a kor volt, és az MDF akkor átbukott, mint az ólajtó. De, de azért mindegy volt, hogy ki indul. Hát mindegy volt, hogy kiindul, mert az emberek mást akartak. Erre mondom a rendszerváltó hangulat. Mindegy, hogy kiindul, a Budapesten mindegy volt. Hát nézzétek meg, úgy kapott 30%-ot Budapesten a Magyar Péter, hogy egyetlen egy előttjel volt. Ő nem volt, ő 30%-ot kapott listám, annyit, mint a Fidesz, miközben nem volt egyáltalán jelent, nem voltak emberei, nem volt megszemélyesítve, akik elindultak polgármesteri előttnek, mindannyian súlyos vereséget szembettek, mert ugye el kellett indulni aztán négy helyen, vagy ötön, már nem emlékszem, inkább négyen, mert úgy lehet csak listát állítani, azok mind-mind súlyos vereséget szembettek, tehát korán sem szerepeltek jól, a harmadik kerülettől kezdve, a tizenegyedikkel nem tudom még, hol mindenhol, tehát nem húzta föl az egy, de a, a listára, Budapesten, 30%-ot? Oké, okay, akkor két kérdésem van. Nem mondd el, el nem, én nem erről beszélve. Én a Sándor másról beszél, de én ehhez is kapcsolódva kérdezek. Egyrészt, mind a két esetre reagálok, ha hamarabb időközi, vagy ha 2026, hogy ez kitart-e addig? Egy. Kettő, ami hozzám egy közelebb álló kérdés, hogyha egyébként én változást akarok, akkor függetlenül attól, hogy az én egyéni szempontrendszerem mit diktál, az eszemnek azt kellene mondania, hogy beállok Magyar Péter mögé, vagy a tiszapátra szavazok, ha ez a két dolog különbözőt jelent. Én ebben először is, hú, milyen szavakat használok magammal kapcsolatban? Én már deklaráltam. Na, tessék. Én már deklaráltam, hogy egy, nem vagyok hajlandó ebben a vitában részt venni. Uh, uh, engem az érdekel, hogy az ellenzék uh, demokratikus körülmények között tudja magát megmérettetni ebben mindenféle. És mit deklaráltam? Mit? Mi a tartalma a deklaráción? Ez, tehát a hogy nem veszek részt, én a szocialista párta fogok szavazni, uh, nagyon megdicsértem Magyar Péter Addig tegnap, ez még. tegnap. még? hogy e, amíg lesz tíz ember, aki a kaddist elmondja, addig lesz, már pedig vagyunk tizen legalább. De van egy ilyen zsidó tagozata. A, mi? Igen. Ebbe, mi, mi itten zsidókávászunk, bocsika. Mi ebben a helyzetben most azért, ahogy ez az egész zsidó élmény elég sajátos, szakrális és egyéb, hogy is mondjam, következményekkel is bír. Na minden. Egyébként is vagyunk egy csomó, akik zsidónak szerettünk volna születni, nem sikerült. A másik dolog az az, hogy... Van akinek sikerült, és nem olyan lelkezik. Na mindegy. Szóval én a... A szocialista Figyelj ide, először is azért tudomásul kell vennem, hogy a magyar választópolgárok egy jelentős része így gondolja. Erről a mozgalomról. Már úgy, hogy a Tisza támogatja meg ott a politikai programot, amit, amit kihüvejezhetünk ebből. Azon kívül alázattal tudomásul veszem a... Tartózkodt nem lehet? Nem. Alázattal tudomásul... Ez lehet biztos, nem. De lehet, hogy Alázattal tudomásul... Alázattal tudomásul veszem a mindazokat, a politikai hibákat és bűnöket, magamra veszem, meg Magára. mindenki, amit mi elkövettünk, ezekkel a választókkal kapcsolatban, ezek a választók most úgy gondolják, Gondolják így, szavazzanak a Tiszára, az ellentmondásokat látjuk. Én meg egyébként is szarba vagyok. Hát én most gondold el, ha 82-ben a kis kiszkötponti bizottságában. Nem a rendszernek álltam ellen félreértés legyen, De nem volt akkor a szilencium, mint a... hogy lépjek én be a Tiszába? Nem kell belépni. Nem kell csak mondom. Jó, jó, jó, jó. Ő se vennének, engem se. Mit tudjuk mi Én nem voltam 82-ben, én csak az ezért tagja voltam meg Fidesz tag, amíg lehetett, egy rövid ideig lehetett kettős tagság, én két pár... Jó, mondom, de egyébként mondom. is szigettag lehet. Szigettag tag lehetnék, de nem leszek. Én, én, én azt gondolom, hogy a 26-os választás, továbbra is állítom, hogy 2026-ban lesznek a választások, ha nem, akkor biztos, hogy vége a Fidesznek. Ha előrehozott választást tartanak, káosz ide, káosz oda, szerintem végük van. 26-ban is könnyen lehet, hogy végük van, azt meglátjuk, hiszen 26-ra az az érzet, amiről beszéltünk itt, hogy az ember a gazdasági szempontból úgy érzi most, hogy rosszabbul él, mint négy éve. Most tényleg úgy érzi. Ez 2026-ra megváltozhat. Nem biztos, hogy meg tud, mert sokkal rosszabb a helyzet. De megvál... ha megváltozik, akkor van reménye a Fidesznek, ha nem, akkor szerintem reméten a helyzetet. Medikai kell, a változás? Hát ez 2025 végé, 26 elején meg kell venni a választót ahhoz hogy az áprilisban erre reflektálni tudjon, ez később már nem lehetséges. Tehát erre nincs olyan sok idő. A mostani költségvetésben nem látjuk, hogy elegendő erőforrás lenne, de nem véletlen ez a kínai kapcsolat. Kínának megérheti megfinanszírozni Magyarországot néhány ezer milliárd forinttal, ami elegendő ehhez, azért, hogy maradjon itt egy olyan az Európai Unió közepén egy ilyen tű a köröm alatt, tehát ad abszurdum, erre még pénz is lehet. Meglátjuk. Nem biztos, hogy ez működik. Ebből a szempontból Trump egy probléma, Orbán ezt ő nem jól mérte fel szerintem, mert ez az egész Kína ellenes Trumpi világ megnehezítheti, de ez egy másik kérdés. Én szerintem azért lesz egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mint amit, amilyen Sándor neked, én tovább is ha te is elindulsz miniszterelnök jelöltnek, akkor én igen, igen. Szavazok, Tehát ez, de ha okay. nem indulsz, e, akkor az a helyzet, hogy a 2026-os magyar választás tulajdonképpen nem egy pártokra történő választás lesz, hanem egy miniszterelnök választás. Mm. Tehát ott ez két pacák, és ezért dolgozik a Fidesz szerintem ennyire a karaktergyilkosságon. Egyik oldalon ez az öreg, elhasznált, de a világpolitikában jelentős sikereket elérő ö, ö, ö, fickó, akinek van egy fanklubja, tulajdonképpen egy valási vezető ezzel a kétmilliós valási közeggel. A másik oldalon pedig egy fiatal ember, aki, akiről nem tudjuk, Sőt, ma, ma, ma inkább azt gondoljuk, hogy nem kormányzó képes, de képvisel valamit, ami az ország talán ma már többsége számára egy elfogadható világ, hogy nem, mert nem az Orbán világa. Ugye. És mi azok, ez a két ember között fogunk választani. Sándor, te nem és ezt én tiszteletben méltónak tartom, de a magyar választó ez, ebben ezt a döntést kell, hogy meghozza, hogy Orbán maradjon, vagy jöjjön valaki más, és itt van ez a valaki más, aki megépíti önmagát, akiről elhiszem, egy csomó mindent elhiszek, aki hiteles abban, még egyszer mondom, hogy ismeri a belvilágot, hitelesen képviselősz, hogy nem ilyet akar, hitelesen képvisel azt, amit az ellenzék eddig mondott. Ezek fontos dolgok, hogy a, mi néztük a legutóbbi kutatásban, ezt még nem nagyon hoztuk nyilvánosságra, mert tegnap jöttek meg az adatok, hogy milyen a párt össze, az érték, megkérdeztük, hogy ön milyen értéken alapunknak gondolja magát. Ajánlottuk a szocialistát, a liberálist, a konzervatívot és a zöldet. Ezt a négyet. Mondja meg, hogy kicsoda. És megnéztük, hogy a tiszapárt szavazói, nálunk egy, két, azt hiszem, két százalék pont vezet most éppen a Tisza, tehát döntetlen az eredmény. A tiszapárt szavazóinak milyen az összetétele az önbesorolás alapján. Na. És elképesztő, hogy egy igazi néppártot látunk. Tehát 20 valahány százalék szocialista, 20 valahány százalék konzervatív, 23 valahány százalék liberális és a maradék tizenvalahány pedig zöld. Tehát teljesen olyan, mint a magyar társadalom. Tehát megvalósította a pacák azt, amit mond, nem azért, mert ilyen okos, a hanem a azért, mert leképezi, a, a, a, a hogy így, ezt, így van. A Fidesznél nem így van, a Fidesznél a konzervatív értékrend van, azt hiszem 51, tehát a többség. Ezt mondja, ott is van mindenféle egyéb is. Az önbesorolásban azt kérdezik, hogy te mit gondolsz magadról, hogy te milyen vagy. É, nagyon érdekes, tehát, hogy ténylegesen az van, hogy az a fajta sokféleség, sokszínűség, ami pártokban képeződött le eddig, hogy én ide tartom. Oké, okay, akkor meg, is, hogy az kérdezek egyet. E, azt már elmondtuk, hogy mit gondol a nép, de az, ti érzétkelitek-e túlmenően, hogy naponta megnyilvánul, hogy mit gondol rólunk és a világról Magyar Péter? Vagy ez épp annyira érdekel, mint hogy mit ne, gondol, és mit beszélünk formálni? Hát én részben egyébként azon túl, amit az előbb elmondtam, ezért helyezem, hogy érdemben kívül magam ezen a, hogy hívjákon. ezek én nem, nem tudok, nem, nem tudok diskutta, nem, te, személy szerint nagyképű a hang, nem tudok diskut nem tudok miről beszélni vele. Hát, az. De de jó, nem jó, fordult, jó, jó, jó, de, de most a nép kezében vagyunk, Isten kezében e, vagyunk. most ki fog derülni, és a többi, és a... Én annyit meg tudok tenni, hogy biztatom a saját népemet is, meg ha úgy az ő népét is, ez, ezen ment a vita itt a, a, a, a rajongó liberális értelmiséggel, hogy szabad azért kérdéseket főtenni a vezírnek, vagy nem szabad kérdéseket föltenni a vezírnek. mert hát most a győzre... És azon kívül meg, mit tudom én, már megengedhetem magamnak azt a luxust, én szándékosan használom azt a kifejezést, nem az, hogy miniszterelnökök, hanem a trónél folyik a harc. És akkor leszek majd nyugodt, hogyha fogom tudni, hogy, és akkor vagyok hajlandó eljutni a hogy most miniszterelnök jelöltről beszéljek, mert az Orbán az trón és dinasztia. Magyar Péterről akkor fogom tudni, hogy, hogy miniszterelnök akar lenni, ha és amennyiben tudok néhány részletet, bár őszintén szóval a, a, a nagyon fontos részleteken kívül, mondjuk van egy nagyon fontos részlet, ami, ami miatt én bokáig be vagyok szarva, nagyon szeretném már megtudni például, tényleg, tehát nem a kamu, meg a izé, meg az uniós trikó az Európai Uniós Parlamentben a háború ügyében. Ez nyilván azért, mert unokáim vannak. Nagyon szeretném. Túl szeretik úgy meghalni, eh, hogy, eh, hogy egy olyan miniszterelnöke van az országnak. Az Orbán nem az. És ha a őt megválasztja, támogatni fogom, szocialistaként megbiztatni fogom a. a, a Például ez is egy érdekes gesztus, de engem nagyon zavar, például, hogy nem indul. Most meg lehet magyarázni. Meg lehet magyarázni. Miért nem indul? Hogy miért nem indul az időközi választáson? Ez olyan mérhetetlen tiszteletlenség, hogy ezt a szót és idézőt ilyet mondani, hogy a a szemben mérhetetlen tiszteletlenség. Meg baromi kíváncsi a többi párt esetében hogy most mit fognak csinálni Újpesten. Ezek azok a dolgok. Hát amúgy meg a magyar Péterről igazából idáig csak annyit tudok, amit a fővárosban művelnek. Hát azt mondjuk, azért ezt nem teszem ki ide. Jö, de uh, én egyrészt uh, veled szemben logikusnak gondolom, hogy nem indulnak el. Logikus, uh, én szerintem is de hát logikus. A politikában fontosabb a logika, mint az a morális felvetés, hmm, amit de, de, de, mindannyian jából, kívülről nézve, te, nyugodtan tehetünk. Ez a te szavadból nagyon rosszul hangzik, mert te egy igazi demokrata vagy. Jó. De, igen, és ezért is buktunk meg. Tehát szóval ez, ez fontos. Szóval. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. A, ja, ja, ja, ja, ja. azt mondom, a, a, a politikai rakszerítás fontos dolog. Dobbováron, ne rőgjetek, nem lehet nyerni. Ott az egy, ugye az 54 falu, az egy fideszes világ, ott ez a szegény pacák meghalt, 67 ot kapott, örökségül hagyta ott valakire, egy emberére ezt a történetet. Simán miért jó az, hogyha a Tisza beszáll ebbe a történetbe. Miért jó? Hogy kikapjanak, hogy az derüljön ki, hogy nem megy. Ez... Na ne aggódj, most mondom neked, ha 26-ban lesz választás, Egy akkor is ki fognak kapni, ezután. Abban azonban egyetértek veled, mert vannak olyan körzetek, amiket 26-ban is a Fidesz fog megnyerni, tehát nem fog a Fidesz eltűnni itt 26-ban. A ja, Dombo például ilyen. Azzal egyetértek veled, hogy az azonban egy nagyon komoly kérdés számomra, és azon nem, nagyon nem értek egyet, hogy arra szólította fel az íveit, hogy, hogy, ne, ne hogy, hogy, hogy ne menjenek el választani. Nem értek Nem értek hogy ne menjenek el senki. Jó, hát mindegy, a saját. Mindegy mindegy, igen, persze. Tehát ezt ez tényleg úgy érzem, hogy túllépik. És lehet, hogy ezt átírja. Ugye volt már olyan tüntetés, ahol előírták a Gresszkódot, aztán megszüntették. Nem, nem, többször mondta el. De azt hogy ez egy probléma, mert ez tényleg az egész parlamenti demokratikus megkérdezése. Azt lehetett volna mondani, a vazatok, igen, igen, igen. De hát ez egy jobb igen. gesztus. Igazából szorga. ezt akartam mondani. Egyébként az, hogy, hogy mi lesz Újpesten, ugye azt még nem tudjuk, mert ha ott se indítanak jelöltet, akkor biztosítják azt a lehetőséget, hogy a varjú nyerjen. Jó, meglátjuk. Hát. Mert... És elképzelhető, hogy indítanak? Nem, nem. Hát ezt már mondta is, hogy nem indítanak. Én ezt egy logikus lépésnek gondolom, a részemről ez elfogadható. A fővárosban is azt kell mondanom veled szemben, Sándor, hogy logikusnak tartom, amit ők csinálnak. Nem számít a főváros elnézést, hogy ilyet mondok. A, főváros... Tőle, nem, meg a fővárosiaktól. Hogy, hogy azt gondolom, meg karácsonytól. Azt gondolom, hogy tudomásul e venni, hogy most a főváros egy nagy politikai játszma része, ha akarjuk, hanem nem így volt. 90 és 94 között a Demszki ugyanígy többség nélkül kormányzott, de számított a főváros. Nem volt része a nagypolitikának a fővárosi politika, mindegy volt. Ezért el lehetett azzal játszani, hogy most ezzel egyezek ki, most azzal, az MDF-vel, most az, MDF az msp vel most a Fidesz-zel időnként, emlékszem erre az időszakra, ott kavartam a Demszki környékén. láttam, hogy ezt hogyan csinálták jól, nem a Demszki, az emberei, jól csinálták. Most a nagypolitika játszmávált vált abban az értelemben a főváros, hogy senkinek nem érdekel, hogy működjön. Sem a Tiszának, sem a Fidesznek, és ez rajtuk múlik, ugye a többiek nem számítanak, és azt se érdekli, hogy beomoljon. Tehát nem lesz 26-ig félértésnélséges választás, nem fog megbukni a karácsán. Igen, de az, amit a Csintal a fővetett, az se lesz. Tehát itt most akkor a demokrácia átment fel van függetve. így. így. Hát a, és a fővárosnak nincsen semmire pénz, tehát tulajdonképpen mindegy, hogy mi történik. Mert ugye... de, de Gábor azt is mondja, vagy az egész beszélgetésünk azt is csúcsolja, hogy emberek vegyétek tudomásul, nem vegyétek rossz néven, hogy a demokrácia a fel van mert a ti érdeketekben Nem. függesztettük. a demokráciát föl. a Fidesz felfüggesztette, és az, ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, ahhoz vannak, ahhoz vannak olyan lépések, amiket tudomásul lehet vagy kell venni. Van. De én tökéletesen értem a Sándort, aki közben azt mondja, hogy neki hiányérzete van, mert nekem is hiányérzetem van, és akkor azt mondja a Horn, hogy de bírjad ki. Én, ér, csak ér, amikor ilyen a csintalan, akkor az azt mondja, hogy értése, sajnálom. Értem a Sándor, én is csak nem, ért, nem értek vele egyet. Tehát, értek, értem, csak nem így gondolom. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a rendszer megroppanjon, ahhoz valami ilyesmi kéne történjen. Gondoljatok abban vele, hogy Nagy Imrétől számunk kérte valaki? Nyilván annak idején számunk kérte. Az ő múltját? De most Számunk érte a harag, történetét? Ebben a, ebben a beszélgetésben a russzal, most nem érdekel a Nagy Imre, érdekel a csintalan, te meg én. Tehát amikor a csintalannak van egy hiányérzete, akkor egész egyszerűen bele gondolok abba, hogy én ezt át tudom-e élni mentálisan, fizikailag, mert a Sándor közel áll hozzám, és fontosnak gondolom, az, hogy ami vele történik, azt az megértem-e. És hogyha megértem, ha megértem, akkor most nem a Nagy Imre utalok is, azt tudom mondani, hogy de könyörgöm, akkor adjunk neki, már pedig azt mondja a hon, hogy az most technológiailag, meg technikailag, meg stratégiailag, meg taktikailag nem lenne jó, és akkor azt mondom az egész hogy gyerekek, hát ebből a játékban engem de, kihagytatok. János, meg akarod élni azt? Én érted, hogy ne, ne, ne Orbán világába éljünk. Meg akarod élni azt, hogy legalább kísérlet legyen arra, hogy lehet másképp? Én nagyon szeretném. Én szeretném megélni, hogyha az ország legalább remény szintjén visszamenne abba a világba, amit 2010-ig közmegegyezéssel, függetlenül attól, hogy ki milyen hülye volt, milyen hibát követett el, MDR. Jó, rendben, ez, az, akkor ez, de akkor most minden... azt tudjuk a Sándornak, hogy bukjon le és bekkelje ki. Hát mondtuk már ilyet, nem. Ajna, az, azt mondom a Sándorok, hogy harcoljon az ő MSZP-ért, ez egy reménytelen harc, de dukolok. Tényleg őszintén drukolok. De és a seri... hiány a teljesen jogos. Hát, ebben a magyar társadalom majdnem egyharmada baloldali elkötelezettségűnek vallja magát. Majdnem egyharmada, 25-26 százaléka. Most az egyharmada kicsit túlzás, majdnem 30 százaléka. Nincs képviseletük. Hát ez a pacák egy jobboldali, liberális, ha nagyon be akarnám sorolni, azt gondolnám, hogy ez a, a múltját tekintve, családi világát tekintve, élethelyzetét tekintve egy ilyen jobboldali, piacpárti, liberális fickó lehet. Életemben háromszor váltottam bele öt mondatot, tehát nem tudom, hogy milyen, csak ezt látom belőle. Kiből. Hát ilyen tévéműsorban, ki, tehát ilyen alkalmakkor. De hát ez van. Látszik? Jó, azt Akarjuk-e, hogy megkíséreljünk kiszabadulni az Orbán rendszer fogságából vagy nem? Én szeretném. Ehhez nekem is áldozatot kell hoznom, tudomásuk kell vennem, hogy nem minden szempontból az én számomra kedvec figura. Én nekem volt volt egy, illetve most egy második feleségem, egyiknek se jutott eszébe fölvenni a vele való beszélgetést, és reményeim szerint nekik se, se a voltnak, se a jelenleginek, a voltal is nagyon jó a kapcsolatom, reményeim szerint nem azon dolgozik. Tehát lehet jelen hibákat felsorolni, lehet elmondani, hogy, hogy ő is egyébként ebben a, a, a mentzer jelenségben egy csomó súlyos hibát elkövetett ő is. Tehát ha az ő viselkedését nézzük, nekem az sem szimpatikus. Egy látom, hogy zavarban van egy darabig, de egy idő után ő is elveszti a türelmét, olyanokat mond, amit nem kellene mondani. Hát, hogy a Fülöp Atilával beszél, ráteszi, tehát az egész. Tehát, azt mondom, de, de, de azt kell megért én nem azt mondom, hogy a cél szentesíti az eszközt. De ezt mondom. Nem ezt, mondom. ezt mert mondom. Mert ezt a Stálin mondta. Én nem mondom. Oké, okay, De akkor Azt mondom, hogy tudomásul kell vennünk azt, hogy ha el akarunk érni valamit, akkor ez olyanokkal kell együttműködnünk, akik nem, vesz, nem feltétlenül olyanok, úgy gondolkodnak a világra, Hát mi, mi, jár, áll, mi mennyire másképp gondolkodtunk a világról 1994-ben. Hát. Mégis azt gondoltuk szerintem helyesen, hogy van egy közös érdekünk. Az, hogy ezt az országot abból a súlyos társadalmi és gazdasági válságból, amit az MDF világa hozta, kivezessük közösen. Ehhez kellettünk nektek, ti is, és ti is kellettünk nektek. Túlléptünk ezzel. Ez oda most megint itt tartunk. Ne, ne, annyiban Ezt nem élünk, annyiban, a, én abban szeretnék valamit izé babrálni, ugye, hogy itt e, e, akárki győz, most nagyon lehetszerűsítve, ha azok között, a feltételek között és a politikai kultúrával érjel a győzelmet, akkor csak trón székért folyik a küldelem. De nem is, hogy kiül azon a trónon. Hát tényleg volt második József és Sorcsok. annak érdekében meg. én szerintem, mondjuk, hogy most ne eh, magyar pétrezzünk, engem miért a hát zavar, hogy az ellenzéki pártok most ennek a akciónak a kapcsán, ami most történt, lehet, hogy én tényleg túldimensionálom azt, hogy küldték, de tévedjek, meg, meg, meg lehet, hogy azt azért állítom, hogy a fiókban van egy olyan forgatókönyv, aminek az a lényege, hogy káosz és egyébként... De ez nem egyébként hangzik csak, egyébként de, értelmetlenül. De, de oda akartam csak kiukatni, jó mindegy, oda akartam csak kiukatni, hogy hogy az ellenzéki pártok hogyan reagáltak. Tehát azért a politika egy iteráció is. Tehát viselkedés is. <kül> és azért akkorát nem tévedek, hogy nem ért volna meg ez a gyalázat, amit a, a, a, a hatalom rendelésére egy droid elvégzett ott tegnap. Erre a gyalázatra egyetemesen és tiltakozó módon, elhatároló módon nyilatkozzanak a rivális ellenzéki pártok. Nem tudom, hogy a mondanom lényeg a én, én, nem, én tökéletesen értem aztán, mint a Sándor mond, és szerintem keretes szerkezetűek is vagyunk, és én teljes mértékben egyetértek. Ugye a Kejfei Jancsi az e, ugye 24, jövőre már 25 éves lesz, jubileum évfordulóját fogja ülni, e, állni vagy feküdni, ha lesz egyáltalán. E, én a pörös számra sohasem tettem lakatot, hol igazam volt, hol nem volt igazam, milyen mértékben fogalmam sincs, és folyamatosan mindig más érdekéből föl voltam szólítva, hogy a jó ügy érdekében mindig más volt a jó ügy, én most valamit ne mondjak, vagy, ne, vagy gondoljak, de ne beszéljek róla, és alapvetően képtelen voltam rá, és én pontosan azt gondolom, amit a Sándor mond, most konkrétan erről a pécsi esetről, és utána meghallgatom a hont és elgondolkodom, azért már egy másik relációja ennek a történetnek, de én abban a live Facebook megibbám amit tettem, azt mondtam, hogy hát ugye itt kettős leléptetésről szoktam korábban beszélni, most már nem tudok kettős leléptetésről beszélni, de számomra ott, ami ott akkor történt, az, az az elviselhetetlen volt, és e, kevésbé antipatikus embereket láttam benne, szimpatikus nem láttam benne, ha valaki szimpatikus volt, minimálisan az az államtitkár volt, akinek egyébként meg nem kellett, tehát akinek ha azt mondják, hogy itt két férfi beszélget, akkor azt mondja, hogy rámit rám itt nincs szükség. Tehát egyáltalán eljutottunk abba a helyzetbe, hogy nekem ezt végig kell néznem másodlagos, harmadlagos és elsődleges szégyenérzet nélkül, hogy a Ken szokta mondani a heti hetes vagy hogy én kér, vagy a Gálvögyi tök mindegy, hogy én kérek elnézést a többiek nevében, miközben én ott sem voltam, erre én képtelen vagyok. Utána meghallgatom mindazt az okosságot, amit ti mondtok, és akkor átgondolom, hogy én vajon helytelenül tettem-e, hogy ott konkrétan azt mondtam, hogy gyerekek, ez rettenetes, de nekem ott akkor mégis az volt, és akkor az valamit a Sándor mondta, hogy aztán mindenki valami egyéni érdekből adódóan ezt elmagyarázza, miközben ez megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan volt, ami ott történt Pécsre. Mi elfogadható volt, Sándor? Nem, nem, nem hanem nem, én ezt nem szűkítem egyéni érdekre. Őrült nehéz felismerni. Őrült nehéz eljutni a felismerésig. Tehát nem pusztán csak egyéni érdekből marad ez az analízis így, Uh, és uh, most a azék, ezek ahogy hívják, a Csizmadia-Ervinék tartottak valami konferenciát, ahol fejtegették a politológia, meg a szakpolitikát. Meg a török gábor, ami baromságokat összebeszélt, a Szigetvárival, meg az orbán nem is értettem. Jó, nem, nehéz a helyzetet fölismerni. De van egy primér reakció, a primér igen. reakció pedig az, hogy nem. A persze, abszolút. Jó, hát igen. A Hon pedig azt mondja, hogy ha szükségem van arra, hogy ne legyen a mostani rendszer, akkor mit kéne ezzel csinálnom? Nem, hát ezt, én soha nem mondtam azt egyikötöknek sem magamnak, sem, hogy, ne, hogy befogjátok körösszá. Félértéstes. Nem, én nem, nem mondtam. Nem így, nem, nem. A, azt mondom, hogy a, a, a politika az egyik leginkább a, a, re, a világa, a reális élet története, miközben Orbánék egy virtuális valóságot építenek, a közben az él ez a realitása, és most néznek szembe a realitással, most húzza vissza őket. Ez, a, amit megépítettek, hogy nem elég a virtuális valóság. És ebben a reális világban nekünk is reálisan mérlegelnünk kell, mindenkinek magának. Oké, okay, én egyébként akkor karácsony Gergely leszek, egész kivételesen, és úgy fogok szavazni, hogy előtte megiszom egy üveg, nem tudom, mit <gül> <gül> Jó, hát ez a Gergőnek se sikerült. Hogy jó, hogy, hogy vigyázz magad. <gül> hát, rendben van, de most fellet adva nekem a lecke. Ha a szereplők benne vannak, és senki se hal meg, kurvács segít nekünk, akkor 2025-ben. Találkozunk. Boldog új évet kívánunk. új Minden jót! De jó.